Att du snart ska lämna stan. Över tid att tänka och andas ut. Vi är 6-2. 6 2 Det innebär mm, snart är. Det i, eller snart är det. Vad heter det? Årspodden. Ja, vad menar du? 13 Men, 65 Dagar. Ja, ja. Lilla den som inte har lyssnat åtta avsnitt kan lyssna på ett varje dag, ett år Ja, det blir inte riktigt för att första avsnittet ligger inte ute Nej, det vi en hade en bonusavsnitt Vi la upp det på något annat och det ja. försvann efter eller man kunde bara lägga upp typ x antal det. Typiskt internet och snor grejer. Ja, kanske ligger, kanske ligger i mån någonstans ja. Jag gjorde dagens goda gärning idag förresten Som vad? stället på på väg till jobbet så gick jag längt när jag gick till skogsjugården så kan man antingen gå på vägen eller på just vid muren det är skogsparti mm. eh, och så gick jag där och så var det en en dam underifrån det är en ganska smal stig liksom man kan inte ja gå den, så här. Eh, och då var det en dam med en hund som gick och jag gick ja, men närmare och närmare sa, när hon hörde, Men hon kommer bli livrädd när jag, när jag kom mm. och gå. Så jag, sa, ja, men jag, jag går över till vägen. Då kommer jag ut en liten stig. Och så jag där. Och så var det ett eh, ett paket som var upprivet i rivet. Mm. Från Adlibris. Och så slog det fyra böcker till. Mm. Tänkte, men det är någon som har tagit det. bara liksom snott det. Och, och så ser de att det är aldrig bara böcker. Och sån är de yngre. Och mm. ser man att det står Adlibris på. Och då vet man att det är böcker. Liksom. Mm. Ja, men det var en, en som bodde eh, det ja, var i närheten Så mm. jag tog med böckerna till jobbet mm. och, så, ja, hem och så När jag åkte hit och så, Åkte jag vid och lämnade dem Det är, sån här, det är så människor ska vara Dagens ja, goda gärning du, det var bra Men eh, vadå, hade någon, någon snutt och slängt? liksom? Ja, ja men han, för han hade ju fått meddelande Att han hade fått ja. paketet ja. Fast det, det stod inte utanför dörren Jaha, okej, det skulle vara så till och med Ja, mm. så, så att eh, Det är någon, det måste vara en unge som har gått förbi det Och, ja. och tagit det och bara slängt det Vilken gangsters där ute Ja, det är skor, ja, ja oh. huvud, huvud. Och där Einar han till Ja, alltså inte långt från Einars Fast alltså, han... Eh, han ju vidare. Mm. Ja, vi har alltså dagens ämne då. Rumla <skratt> runt! <skratt> ja. Jag gjorde ju en, som jag sa till dig innan här, vi börjar spela in. Jag gjorde som en, en väl research men pappret måste ha ramlat ur min ficka. Jag tänker bara, eh, någon synonym till rumle. hade du det? Ja, ja. Ja, du kan ta det Ja, jag har, jag har tio stycken mm. eh, Och eh, som jag rankar kostnadom. Nummer tio det är Festa mm. Det är liksom lite tråkigt mm. Nio Partaja Ja, det är bra Partaja säger inte många kids idag kan jag säga <laughs> Jag brukar säga de ja, Vi boomers så. Ja. Och sen har jag åtta Svira ja, men det, det, ja, ja, ja. det är bra Det är som man kan säga också Svira låter som mm. Våra generation, våra föräldrar Jag ska ut och svira ja precis. <laughs> mm. Och den sjuan mig. här jag. Mm. Det är jävligt bra jag, jag, jag, kan, jag kan, för jag har ju samma lista här, Eller samma ord Jag har ingen lista, men jag kan gissa vad du äter ja. ja Och sen har vi sexan Sudda det är Som lite nattsudda typ eller? Ja ja den måste Och Nummer fem Kalasa Det har inte jag sagt så mycket äh. Förlåt inte henne vad ungdomarna säger Skull kalasa Fyra Pokulera Det har jag aldrig använt dem Nej inte jag aldrig. Jag tror inte ens jag har hört det Okej, okay, nu blandar jag ihop det med kopulera Vet du vad det är? Det är väl En kopulera, men pokulera ja. ja Och då tänkte jag Jag tänkte att det var kopulera Men det är boket pokulera Och då tänkte jag så såhär Rumla runt i sänghalmen Mm men den är en är klassiker ja. Och eh, om det var liksom Kopulerat så ja, ja. finns ju även den här Så bara snett <laughs> Eller eh, ja, Jag tänker på Jag tänker på eh, Och det är också lite borta Bortamatch ja. <laughs> Nummer tre Det är en av mina favoriter Slarva, mm, slarva bra. Har du varit ute och slarva nu igen men. Nummer två Är ju ingen mindre än Den klassiska som kidsen säger Ut och rulla hatt ja. Mm. Mm. Ja, nu, jag ja Och nummer ett Det är ju såklart Fukta sin aska Ja <laughs> jag hade Det säger ju, man ofta Fukta sin aska Jag hade ju gissat att du hade skrivit eh, grogga som heter. Eller <coughs> Leva rullan Levarull. Ja. Uh, ja, precis. Har du hört fukta sin aska? Aldrig hört. Det det. Samuel brukar köra nu med... Han tycker då så, så fånigt... Man man på ställen och beställer... beställer någonting att dricka liksom så här, och, Nej, men jag tror att... Uh, jag tror att det är dags att fukta läpparna. <laughs> men också bra. Mm. I det här med rumla runt så, så, så kommer jag på ordet Eller ja Strulpelle Ja oh, oh. oh. Eller strulputter Men jag tycker strulpelle låter så roligare Riktig oh. Och, och det, är, det är personer som är dåliga på att hålla ordning oh. Och det finns ett tyskt ord också På personer som är dåliga på att hålla ordning Slamper. Slamper? Ja okay. s c l Ja, yeah. jag har också gjort en lista på tio där. Okej, okay, jag har, jag hade jag tappar i lappen så att säga, jag har okay. ju nio stycken. <laughs> okay. För en, en för bort. Okay. Ja, intressant att höra din lista faktiskt. Ja. Om du kör din lista. Det är för... högt och lågt, okej. Okay. Ja. Är det... Ja inte ja. kör Nummer 10, Ulf Lundell mm. tänker jag inte på 2020-tal utan 70-tal, 60-70-tal Tidigare ja. ha ja, ja. Då har jag sett filmen Jack Ja Exempelvis ja. Sen nya Charlie Sheen I det här Ja Han har ju rumlat runt mycket i Vegas och... Och jag tänker också på i den här rollen Vad heter den? Two and a half man Ja, ja där. där är han ju där, en du du ja, ja, där är han en rumlare Åtta Örjan Ramberg <laughs> Var det inte Örjan Ramberg som spelade Rektor i någon film jag vet inte. Jo, men Vad fan var det för film? Jo men Sökarna tror jag ja. Där eh, Så kommer de inte till rektorn Och sitter där och eh, onanerar <laughs> Rektorn. Och det är för att det okay. i en Ja, mm. ja Och sen nummer sju, då har vi Olara Pass. Det rumlar riktig rumla. Ja, eller mm. ja, Jag har dålig koll på, på hand. Ja. Förutom i det här tusenbröder. Sexan. Charles Bukowski <laughs> Nu, ja men nu Där snackar vi en, det är en riktig rumlare Ja men där, han kan rumla äh, Väcker Ja det. ja. Nummer fem En annan som kan rumla veck. Micke Perpland Ja, ja, ja. Jag har ju lyssnat på, på Boken ja. om Micke Perpland Där kan man säga att det rumlas Ja, ja. oj vad är det rumlas runt Runt, ja, ja. runt, runt, runt, runt. <laughs> Okej. Okay. Och sen har vi nummer fyra Då är det ju ingen mindre än en fotbollsspelare till lika ja, ja, namn på ett album jag, jag kan gissa uh, Wedding present. Jag har tänkt, ja, jag är Jörs Bäst igen. Jag tänkte på att du kanske är jag tänkte på hetan Gaskoin va? Ja ah, just det, ja. Där ah, är du också riktigt ja. Ramlum men Bäst. Oh, men det känns som Jörs Bäst. Han nu har inte jag något no fod för det här, men han, han känner som att han rumlade med stil på något Lite som Rose Stewart. Ja, det är möjligt. Han hade väl lite kvinnor. Kanske. Ja, ja. Sen, eh, topp tre. På podiet så har vi ju. Ja, Keith Richards nummer tre. Ja, han tänkte jag på nu. nu. Han har, där har rumlat runt. Jag har en. Jag ska se om jag. Jag har en rolig bild. Äh, jag kan berätta. Uh, Keith Richards har ja, det är väl i nu tid så en bil och så står man en guitar framför någon ett litet barn så, samma höjd som barnet mm. och så står det eh, till engelska uh, står uh, Keith Richards lär Willi Nelson spela guitar Willi Nelson ja att, ja att Keith Richards är så gammal ja. så att Willi Nelson går ett barn ja, ja. Äh, nummer två då har vi Festprisen i hans Family <laughs> Ja, så, så högt som som, som toa. Ja, det var en bästa rolig grej. Ja, jo, jo, jo. Han såg ut med jävla slarv. Sångade det här som family. för det, det var väl. Vad heter som, som, som, som, som sa att han du tog hon festprisen? Han var ju inte helt nykter, han stod och svajade Han hade inte någon öl också som han drack en mycket ja. Ja. Och sen är det ju givna ettan. GVK. Ja, men vi kör det var han du tänkte på, på eh, redan förra året. Ja, ja jag, det, det, det är direkt. Ja, ja, ja. ja. Alla passade in på alla. Jo, men det var ju eh, vi, vi, vi, vi kan ju förtydliga Det var i sången i i i, i, i, i, uh, då. Han som i han som ibland inte Dök upp på repen och han eh, satt han på krogen och slarver. Ja, och han, men det var någonting med ja, att han hade gjort en och man sålde grejer och tjänade pengar. Så jag, jag frågade vad fan, vad fan gör de alla pengar? ja du vet ju, jag är en slarv. Eller så är det inte. du måste ju ha rikt. ja du vet, jag är en slarv. Och det är väl att ja runt. Hand rulla hatt. Jag, jag, jag tänker också på ja på, uh, uh, uh, rumla runt. När vi har varit i Liverpool med tidigare åren. ja Och då var det väl när man... Kanske inte var rumla, men då rumlar det runt Men På ett hyfsat sätt Men det var lite rumla vi gjorde ner på Kevin, Kevin eh, Pub Utan det var väl stövla, man stövlar ner <laughs> just det Eller rumlar, eller rulla Eller man stövlar ner Ja men stövlar Och ramlar ner, eller ja. ramlar ur en taxi eller? Att Det är inte att man Att man ramlar Utan det är ju liksom, Ja men, ja, ja. Det är inte, jäm... inte jämnt takt man går ner för trappstegen. Ja, det är en luftsteg luftstegen. Ja, ja. <laughs> Luftsteg, så <är> då. <laughs> jag har eh, eh, nio stycken fick jag ihop. Okej. Okay. Vore någon som var samma? Eh, ja. Okay. Det var. Ja, ja eh, Nummer nio. Eh, Kramer. <laughs> ja, det var Han, han är väl en, en, en. Han är väl en rumlare också. Ja. Ja verkligen Slarver Slarver, rumlare Och han behöver inte, han behöver inte vara berusad ens för att rumla Nej. Eh, Åttonde plats Staffan och Bengt, Bengt. Känns inte, Det känns inte annars med rumlare Han har är nämnt förut Bengt Andersson Ja kanske ja, Det kanske för att han är så virre så virrig eller? Ja. Men jag, Staffan och Bengt, Bengt. Ja. <laughs> För att förtydliga ja. eh, Sjunde plats Ja Dynamit gitarre. Jansson okay. igen. Okej. Eh, det är väl Björn Gustafsson nämligen. Ja. ja, men han även han dricker gärna och ja. dricker gärna och dansar ner steg och han är som på lyset och han känns som en rumlare. Ja, men kommer jag på någon annan. den eh, sjätte plats har vi ju du hade på 10:e Ulf Lundell. Ja. Han var med. Mm. Eh, femte plats. En som jag trodde den skulle ska vara en nutida Torsten Fink. Ja han är dubbel ja, där är det svunt. Där är ja men det är ju perferans klass på något sätt. Ja. E, fjärde plats har vi faktiskt en seriefigur? figur kapten Tack. Handok. Ja jag kommer få en nu nu så han är också med rumlarna. Ja, han verkligen. <laughs> jo men han kan ju hamna var som helst och lite dynamit hårre över han men han är ju snäppet mer än dynamit Ja. Uh, det är prisbal. Då har vi Sven Melanders roll Berra i Selskapsredaktören. <laughs> <laughs> ja, o, det är allt en svartslag. Inte en, inte Det är, är riktig <laughs> slav. Ja, men på på det bästa är var att han sitter på grisfäst som står med kort på allihopa mm. Han sitter med huvudet i det borde så bara lyfter uppe han ser ju vad som på på med som beris på med som det är så gott och, och så ligger det där inne. Jävla ja, fint det har sånt gott på vägen. Ja, eh tvåa. har vi eh Tor Isedals roll i söderkåkare. Roland som <skratt> körde med mig. Snabbrepinnare. Ja. ja. men han var också väldigt glad i. Mm. Och han är glad i alkohol så han satt och drack nu Fan konstigt, jag är ju så törstig Det har jag som drack så mycket igår Det var första, första gången jag hörde. Och sen har vi Ja men naturligtvis, det är din etta också Det var ju grann ja, i Körgården Alltså Om två stycken Har två likadant äh, ja. Om alla i den här, här ja, Inklusive seriefördjur och, ja, ja. ja. och så väljer båda grann i Körgården Och vi har träffat, vi har ju umgåts med Han är ju ja. ja. Det är inte en negativ mening. Nej, det, det är inte. Utan mm. bara fylla keterar på något roligt Ja, sätt. och han har ju varit gäst på podden också. Mm. Och bara en sån grej, då hade vi hunden Bosse som gäst innan. Mm. Programmet innan. Och så sa, sa vi det. Det kanske får jag tagit upp igen. Men, eh, så sa det, ja, men förra, förra gången hade vi en, hade en hund som gäst. Och nu är det du som är gäst. Mm. Ja, från en byracka till en annan. Och byracket slarver. Ja, ja. ja, men det, det, det är han. Ja. där, ja. Har du något mer? Nej. En där kom på Rumblefish-film och så Rumble in the Jungle. Just, en annan film. En annan match. Rumblefish var med Tom Waits, va? Ja, just det. Ja, han var med i spelade. Sword, sword, Swordfish-trombone hade han pratat med. Det är många. Ja, är många. Rumble. Tomma, tompa. Ja, nej, nej, vi, vi har tömt ut allting och rumlar runt. Nu vill vi rumla runt, klart. Vill du ta en ny? Ja, gärna. Du var inte så många kvar. Två stycken. Oj, oj, oj. Är du va? Då blir det näst... Där jag tror inte det du. Nästa gång så är det... Då får vi inte göra det Krypto? krypto. Mm. Mm. Det kan bli en uttämna. Men alltså jag måste ha kort på. Jag tar ett kort på lappen så vi drar så att, så att jag kommer ihåg när som minns jag inte. Bra. Ja. Ja, men uttömt ämne även idag. Vi tackar för oss denna tack, gång tack och vi ses igen. Bye bye lyssnar. Hej då.